Vader, dankie vir die teenwoordigheid, dankie dat die is, hier is. Ons sê in die dienst, in die naam van Jesus. Amen. As iemand van ons woord het, luister ons graag. Moedig jylle allemaal, ek wil soms nie met jylle iets deel. Ek noord, toen is weesig om Deuteronomium te lees, en toen die week um, in Deuteronomium 1, dan stond we van vers 29 af. Word nie verskrik en wees nie bevrees vir hulle nie. Die Heere jylle God, wat voor jylle uitdraak, hy sal vir jylle strij, net soos hy voor jylle oor met jylle in Egypte gedoen het, en in die woestijn. Word jy gesien het, hoe die Heere jou God jou gedraaid, soos 'n man sy sien dra, op die jylle pad, wat jylle getraak het, totdat jylle tot by hierdie plek gekom het. Toe dink ek, toe ek klein was, dan loop jy achter jou pa aan, en dan steek die dooring jou, en dan sê hy, maar kom ek al by jou eerder, dan steek die dooring sê nie meer nie, en toe dink ek, is precies wat God met ons doen hoe hy ons dra, soos sy pa, sy sien dra. En aan het wiekje aan, in Deuteronomium 30, dan staan daar, kies dan die lewe, dat jy kan lewe, jy en jou nageslag, dier die Heere jou goed liefde, en na sy stem te luister, en hom aan te hang, want dit is jou lewe, en die lengte van jou daar, so dat jy kan woon in die land van die Heere. En dan, in Deuteronomium 31, dan staan daar, God bewaak jou, soos sy oogappel, soos sy oor in sy nees opwek, soos oor sy kleinkie zweef, sy flerke uitspry, hulle opneem, hulle draab sy vleels, die Heere alleen het omgeleid. Toe so denk ek, wat so wauw voor, ek, is dit die wat ons heet, om intimiteit met God te lewe en te weet, hy afhaal ons en hy draa ons eindelijk, soos wat de orde in sy kleinkies draak, sê en julle sommer net moet het. Vader, ons dankie vir die wonderlijke geleendheid vandag. Sommmer net dag wat ons kan stil word vir jy en bewis wees dat jy nabij is dat jy dat die hart vir ons dat die alles gedoen het om om aan ons onteenseggelik te bewys dat die aan ons kant is. Dankie vir die sikuriteit en die vrede waarin ons die voorrecht het om te lewe, vir die nabijheid in ons, nabij ons, intussen ons en onder ons vir oogend, dat ons van die bewus kan wees. Ere, dat die ons ook nie gelos het nie, Maar dat jy by ons kom woning maak het en dat jy die gees van ons gegeet om ons in al die waarheid te leid. Dit is daarvoor wat ons ons harte oop wil maak so die waarheid ons kan vry Ons eer die daarvoor in Jesus naam. Amen. Kom ons blijf morgen na Philippeense 4 toe. Ek wil sommer skrif daar lees wat een bekende skrif is. Maar wat ook bekend is vir die misbruik wat ouwens met die skrif maak. Paulus sê in vers 13 Ek is tot alles in staat dier Christus wat my die kracht gee En jy weet, dit is die ding wat christene graag doen Hulle gebruik hierdie skrif om te sê ek is tot alles in staat dier Christus wat my die kracht gee Nou patiemal misbruik ons dit, jy weet, want ons doen onverantwoordelike goed En dan verwaag ons dat hierdie skrif vir ons moet inskop Ons maak onverantwoordelike skuld bijvoorbeeld en dan sê ons maar, ons is in alles in staat tot Christus wat ons die kracht geef. Of, ons stel uit om dinge wat gedoen moet word, gedoen te kry, en dan, as ons in die nood is, as ons die kalf in die pit ingestoot het, as het ware, dan gebruik ons hier die skrift, dan sê ons ek is tot alles in staat tot Christus met die kracht geef. Dit nie wat Paulus bedoel nie. glad nie. Wat Paulus bedoel, as jy naar die context kyk, jy weet, Paulus krijs die brief aan die Philippense uit Rome uit, terwijl hy in huisarres is. Nou, jylle onthoud, die, die gemeente wat geplant is in Filippi, was Paulus op sy sendingreis, het hy daar gegaan en hy die woord daar verkondig, en toe die ons omgevang en omgeslaan en in die blok gesit en hy en Silas moet omgeslaan, want hulle voete in die blok nou jylle weet hoe die ding met die voete in die blok was, hulle het op daai kou en cementvloere gesit, moet sy voete in die blok, dit meen hy moet rechtop sit die ongemakkelijkste van posities wat jy aan kan dink moet hy so sit in die elende, wat sê, alle wonde is nie verbind nie, dit is rechtig slecht omstandighede. Maar as jy nou gaan lees in handlinge die geskien is, dan sien jy, Paulus en Silas het in die omstandighede gesit die nacht en lofliedere aan die Heere gesing, so dat die jylle gevangenis, na, allemaal die gevangenis na hulle geluister het. En toe wat het toegebeer? Toe kom die aardbewing, toe skir die plek uit mekaar uit, en die kettings gaan los, en die tronkewaarder kom tot bekeering, en hy vat hulle huis toe, en hy gaan verzorg hulle. So wat Paulus sê, die aanloop vir Paulus, om te sê, ek is tot alles in staat, het die voorloop, en hoor wat sê vers 12, vers 12 sê dit mooi, hy sê, hy begin by vers 11, hy praat van ander saak, ek gaan nie daar op in die man, maar hy sê, nie dat ek het uit gebrek sê nie, want ek het geleer, hoor wat sê hy, ek het geleer om vergenoeg te wees met die omstandighede waarin ek is. Hy sê ek, ek weet om verneder te word. Hy sê ek weet ook om oorvloed te hee. In elke opzicht in alle dinge is ek onderrug. Om versarig te word sowel as om honger te leie, om oorvloed te hee sowel as om gebrek te leie. Ek is tot alles in staat. Jezus met die krachtje. Maar ander woorde, wat Paulus hiervan praat, is nie sommer net een ambitieus project wat ek aanpak en ek dan sê ek maar ek is tot alles in staat, dit is vir my die kracht gee, en nou moet hy instaan vir my ambitie nie. Hoor mooi, dit is nie waar dit is nie. Wat Paulus sê, Paulus sê, ek is in alle dinge opmerig, maar wat oor dit alles staan is, Paulus sê, ek het een ontdekking gemaakt, ek het ontdek wie ek is, ek het ontdek wie hy in my is. Hy sê, en dat die realiteit van die leven wat binnen in my is, die teenwoordigheid van die skepper van God in my is groter, as die realiteit van my omstandighede. Daarom sê Paulus, wees altyd door blij, hoekom sê dit? Hoekom kan Paulus sê, wees altyd door blij? Want hy het hier die realiteit ontdek, want my omstandighede is nie altyd door iets van blijdskap nie. Onsing vanmorgen, ek is blij, ek is blij. Hier is het makkelijk op een zondagochtend om het te sing. Maar per keer in die week is het nie so makkelijk om te sing, ek is blij nie. Maar Paulus het die ontdekking gemaakt, hy het gesê, hier binnen in my, binnen in my is die bron van blijdskap. Dit leen nie in my omstandighede nie dit le nie wat om my aangaan nie, dit le binnen in my, en omdat dit binnen in hom was, ondou wat Jezus gesê het, hy sê, strome van levende water sal uit jou binnenste vloei. hier sit Paulus en Silas, moet hulle voete in die blok, hulle rigge oopgeslaan, en strome van levende water vloei uit hulle binnenste uit, omdat hulle hierdie ontdekking gedoen het. Soveel so, dat die gevangenis na hulle luister, soveel so, dat die tronk uit mekaar het skit. Nou mense, As Paulus en Silas, twee eenvoudige manne, in hulle lof aan die Heere, die tronk kan laat uit mekaar het skit, kan jy jou voorstel, wat is die effect van die leven binnen ons op ons omstandighede? Ons kan dit omdraai en sê, wat is die effect van jou omstandighede op jou leven? Kijk, dit is die krisis wat ons het vandag ons omstandighede is so veranderlik. Ons omstandighede is gevul met die aanslag van die vijand. En die vraag is, wat er effect het die omstandighede op my leven? En die tragedie is, dat soveel christene, kinders van heren, wat sy leven bepaal word, sy gemoedstoestand bepaal word, dier die omstandighede. Terwyl het net anders onmoet wees, soos die kar en die paard nie. Die perd is wie ek is, En die kar is wat ek doen. En as ek besef dat ek is die perd, wie ek is, is die perd. En ek besef wie ek in Christus is, dan sal my optrede die ooreenkomstig wees. Maar as ek probeer om iets te wees door my optrede, dan het ek die kar voor die perd ingespan. En dit werk nie. In die maatskapie, in ons sekulare wereld werk het so, in die skole werk het so, ons hele samenleving is gebouw, want godsdienst is gebouw op wat jy doen bepaal wie jy is. Maar die woord is gebouw of wie jy is gaan bepaal wat jy doen. Sê, hy sê nie omswaai. En daarom is die omswaai nou, dat Paulus vir ons hier leer, as hy sê, ek is tot alles in staat, die Christus my die kracht gee, sê Paulus daarmee, hy sê, my leven word nie bepaald door my omstandighede nie. My leven bepaal my omstandighede. Ongeacht, want uh, die heren, die, die, die, die Jesaja's pen gesê, hy sê, al gaan jy dier die water sê jou nie, oorstroom nie, al gaan jy dier die Dat sê jou nie, brad nie. So, daar komt hy, David skryf ons op Psalm 4, hy sê, menigvuldig is die teenspoede van die rechtvaardige. Moe nie dink, gaan die teenspoed wees nie. Hy sê, maar uit die allemaal red hierom. So, hy sê nie geheim, wat Paulus sê is, dat daar die balans moet wees, dat die ontdekking moet plaas vind in my, om te besef, maar Hy wat in my is, is groter as hy wat in die wereld is. Hy wat in my is, is groter as die omstandighede. Die positief in my, Godse drome in my, Godse vermoe in my, is groter as die omstandighede wat my bedreig. Hy sê, dit is wat my in staat stel. Hy sê, daar die ontdekking, dit is die ontlading of die ontsluiting van die Christus, van die salving van God binnen in my, wat my in staat stel om oor hierdie dinge te regeen. Ek is tot alles in staat, dier Christus wat my die regeen. Maar Paulus begin hierdie ding, met vers 11, wat hy sê, ek het geleer om vergenoegd te wees, met die omstandighede wat ek is. Vergenoegdheid is kritisch. Hy sê, die omstandighede, die goede omstandighede wat Paulus daar noem, hy noem dit so, kyk wat sy, hy sê, wat hy praat van goeie en slechte omstandighede, hy sê, by vers 12, om verneder te word en om oorvloed te hee. Om, hy sê in alle opzicht, ek, is ek onderrig, om versalig te word, sowel as om honger te leie. Om oorvloed te hee, as sowel as om gebrek te leie. So die goed waarvan hy praat, hy sê, die negatieve goed is om verneder te word, om honger te wees, om gebrek te hee. Maar aan die ander kant sê, ek weet ook, om oorvloed te hee, om versalig te wees. Nou, jy sê, is hierin wat God sê of wat Paulus vir ons sê hierin kan ek ten volle in beheer wees van my omstandighede maar die sleetel is vergenoegdheid vergenoegdheid is om te sê ek weet wat is binnen my, so die omstandighede beheer my nie Paulus sê ek is vergenoegd. jy weet, as ek nie vergenoegd is nie dan is ek altyd ongelukkig wanneer daar te min is en ek is altyd ontevrede as daar te veel is. Hoekom? Want ek bedink alweer die te min wat kom. Sê jylle die krisis? Toe so besef jy, onvergenoegdheid is niks anders nie, as, as om nie tevrede te wees nie, met die minnie, en ook nie tevrede te wees as daar oorvloed is nie. Is dit nie tragies nie? Jy sien, jy kan hierdie ding verbind aan wat Paulus noem gierigheid. Want hy sê gierigheid, gierigheid krym ons nooit genoeg nie. As het goed gaan, is het nog nie goed genoeg nie. Ek is nog steeds ontevreden. Daar niks wat my tevreden kan stel nie. Dalk vir een moment, maar daar is geen blijvende tevredenheid nie. Ek spreek altyd met my pa. My pa had die uitdrukking gehad. En hy het het baie gebruik, vooral toe hy ouder word. Toen die leven nie meer die opwinding miskien gehad het, wat het dit is als jonk is nie, in die leven voorleid nie. As jy vir hom vraag, hoe gaan dit, dan sê hy, dit gaan goed genoeg. Hy het so met klem gesê, dit gaan goed genoeg. En dit was vir my die vergenoegdheid wat ek by hom gesien het. Hy het eenvoudige leven geleef, maar hy was tevrede, hy was gelukkig in homself. Hy het iets ontdek in homself. En wie wat is interessant, toe hy oud is en siek word, en die diagnose van die vreesdike siekte oor hom gemaakt is, wie wat was sy antwoord? Hy sê, ou sien, ek het een goeie innings gehad. Dis was sy antwoord. Hy sê, ou sien, ek het een goeie enings gehad. Selfs daarin was hy vergenoegd. Tot op sy laaste dag toe was hy vergenoegd. En ek het van myself enig uitgemaak as ek dit kan leer in my leven as ek dit by hom kan ontvang, dan het ek soveel ontvang, as ek dit vir my vins sou kon gee, wat hy vir my gegeet, dan het ek soveel in die leven ontvang. Jy sien, ek het gesê, as ons nie vergenoegd is nie, dan is ons altyd ongelukkig met die min, maar nooit tevrede met die baie. En eindelijk spel onvergenoegd hy dan Niks anders as vrees nie. Want sê nou maar, moore, wat van? En sê wat dit doen met ons, dit maak dat ek vergaar. Meer en meer en meer en meer met my mekaar maak. Julle onthou die reik dwaas. Lukas 12 wat gesê het, my land het goed gedraam my inkomst is baie, hy sê ek sal groter skiere bouw, en meer goed wegsit, en toe doen hy al die goed, hy bouw groterskieren, en behare al die goeders, en hy sê, siel, neem ris, eet, drink, wees vrolijk, want jy het paie goed, juist nou ook hy. Eindelijk het hy gesê, ek het die jyre nou nie meer nodig, dit is die probleem met die reikdom, luister mooi, hierdie ding gaan nie oor, God het nie een aksie teen reikdom nie. Maar Paulus waarski, hy sê, die liefde vir geld, hy noem geldgierigheid the love for money, hy sê, die liefde vir geld, hy sê, is die wortel al die moeilijkheid. Want wat doen dit? Dit maak my onvergenoegd, want as ek geld lief kry, hoor my dat gebeur, dan sê ek ongelukkig as al min is, maar ek is nie tevrede as daar baie is. Want dit word nooit versadig. Hy sien, dis wat van Paulus hier so praat. Nou, gaan Paulus aan, hy sê, skryf vir ons in uh, in die breers, die breers skryf hier die ding, hy sê, wat dan nou van, as ons nou, in hierdie benauwdheid, of hierdie vreeslewe van, gaan daar morgen genoeg wees, wat dan van die skrif wat die Heere sê, die Heere sê jou nooit begewe, en jou nooit verlaat nie, wat dan van dat God gister en vandag, en altyd die sel is, wat daarvan, wat van Psalm 4, Psalm 4 roep David uit, hy het die ding ontdek, hy het gesê, groter vreegte het, ee in my hart gegewe, as wanneer daar een oorvloed, een oorvloed is in my huis, een oorvloed van brood jy het een groter vreugde in my hart gegeven, sy sien waar lee die geheim die geheim lee in die vreugde wat ek binne in my het want selfs al sit hulle my voet in die blok, selfs al behandel hulle my onrechtverig, selfs al stroop hulle my maat van my menswaardigheid en ek kan my nie stroop, en kan my nie aantas van wie ek is van wie binnen in my is nie. Dis die gein, dis die sleetel. Goed, kom ons gaan kyk gauw na Timotheus. Paulus sê vir Timotheus iets, ek wil hy ons met, vanmorgen vannacht kyk na Timotheus, 1 Timotheus 6, 1 Timotheus 6. Hy sê hierdie ding, hy sê, by vers 6, hy sê, die godsaligheid, maar hy gaan nou eerst voor, hy praat van mense wat hy, syklike gezicht het na strijerei en al die goeders. Hy sê een nitteloose strijerei by vers 5, nitteloose strijerei van mense wat verdorwe is in hulle verstand en van die waarheid beroof is en dink dat die godsaligheid vindgevend is. Hy sien, want dis nou die dilemma. Baie keer het ons die idee, ek is nou kind van die Heere en daarom moet alles recht loop. Ek wil vir jou nou sommer rechtuit sê, dan gaan alles nie recht nie, want jy het nou een vijand. Een vijand wat in jou gaan optreeg. So sê, rechter, want nou wat hy sê, die skrif, hy sê, die wat God godsvruchtig wil leven, sal vervolg word. So die vijand, een van die lekkerste plekken waar die vijand jou kan vervolg is in finansies. So hy wil het graag doen daar, so hy hy eliesie daar oor heen nie. Maar nou sê hy, hy sê, maar mense wat dink dat die godsaligheid wensgevend is. Luister, moet nie godsaligheid, moet nie die, jou verhouding met God begin bereken as materiële wens nie. Luister mooi, kom ons verstaan mekaar mooi. My ons is geseen met alle geestelike sening in die hemel. Die heren sê, ek maak jy die kop en nie die sterk nie. Die sene wat die heren gesê het, sy sê, jy sal uitleen en nie leen nie. So, wat lees ons aan? Dat Godse hart vir ons meer is as genoeg, oorvloed. Kom, ons noem dit dan rijkdom. Dit is Godse hart vir ons. So, luister, as Paulus hierdie dinge sê, dan het hy nie een aksie teen rijkdom nie. Maar hy wil vir ons leer hoe om rijkdom te bestuur, om rijkdom te plaas, want Rijkdom kan makkelijk een valse weegskal word. Hierdie reikdoas het gesê, wel, ek het nou genoeg om my deur te sien, as selfs al word ek 100 jaar oud, my rente, en selfs met die inflatie inacht geneem, behoort ek het te maak vir tot 100, en ek gaan waarschijnlijk nie 100 haal nie. So ek is nou oké, okay. ek het eindelijk nie die Heere meen nodig nie. Hoi die, baie keer ons benadering. En dit zou so traagies wees, want dan zou so dit een valse wegskal hee. Hy sê, want die geldgierig, die liefde vir geld, sal een effect hee in my lewe, dat het my met een klomp smarte kan doorbore, ons gaan nou dit lees. Maar nou is het so, kom ons vat nou die beginsel van die tiende. Julle weet dat Malachi sê, bring die volle tiende na die skathuis. En kyk, so dat daar spuis in my huis kan wees, en kyk of ek nie die sluise vir die jimmel veel sal opmake. So die heren kom en hy sê, hy sê, ou testamenties jy het mooi verstaan, is oud-verbond, nie, hy sê, bring die volle tiende na die skathuis, dan sal ek die sluis oopmak, as jy, sal ek, hoor jy, dit die verbond, as jy volgvuldig hou, dit is die oud-verbond, as jy volgvuldig hou, dan sal ek jou die hoogste stelboe alleen, dan as jy van die aarde. En nou, Johan het gelees in Psalm 5, nee, Psalm 5 vers 13, lees hy die ding vanmorgen, hy sê, God sien die rechtverdig is beteken dat hy sê in ons en hy sê nie die aanhouds nie. Hy sê wat God gedoen het, hy het allemaal gerechtverigd. Hy het in sy sê, het hy die mensdom, so lief het God die wereld gehad, het hy die mensdom gerechtverigd, so dat God sy sê vir alle mense is. Hy sê, hy het alle mense, hy het ons, alle mense geseen met alle geestelike sêninge in die jemel en Christus. So, dit is God sy hart. So, wat ons baie van praat is, is om God sy sê, waarmee hy ons geseen het, te kan ontsluit, so dit werk in ons levens. Dit is een En baie van ons sit moet hy potentiaal, ons sit op hy potentiaal, en dit werk nie in ons levens nie. Ons levens is, is nie geseen nie, hoekom? Omdat ons nie die ontdekking gemaakt het nie. En omdat ons levens bestuur word door ons omstandighede en ons in die moed swings het, hoor jy, want my omstandighede het moed swings. Maar as ek ontdek het, die constante van die stroom van levende water binnen in my, kan my omstandighede my nie meer rondgooi nie. Ek kan verloor verdrukking, verloor honger, verloor vernedering, sy hou vast op my. Vernedering of gebrek of hongerlei, kan nie meer die effect op my nie. Die vreescomponent daarvan is weg, want hy in my is groter, as wat hy is wat in die wereld is. En David sê, hy sê ek is jong en ek het oud geword, en ek het nooit die kind van die gerichtvaardige gesien, gebrek leie aan brood nie. Hy het miskien nie store gebouw, <laughs> en gesê, ek het baie opgegaard, en gesê, siel neem rust en, en eten drink en wees vrolijk nie, want jy het baie skat het opgegaard, hy het miskien nie dit gesê nie, gelukkig dit het dit nie gesê nie, maar hy het nie gebrek geleie aan brood nie. Hoor jy, die rechtverige, dis wat Godse hart is, dat geen mens, geen rechtverige, want elke mens is rechtverig, grond van die offer, dat geen mens gebrek sal leie aan brood. Right. Waar was ek? Ek was in 1 Timothy 6. Hy sê, want ons het niks in die wereld ingebring nie, dus duidelijk ook dat ons niks daaruit sal kan wegdra nie. Kom, ons sê net vir homself een ding. Dink dan nou bieke mooi. Dink dan nou mooi. Ons het soe een drijf. En luister, as ek sê ons, dan praat ek van my. Ek het by my begin. Ons het soe een drijf om een boedel te bouw. Maar besef jy, as jy dood is, het niks om te gee nie. As jy dood is, het jy niks om te gee nie. Die vreegte van gee, leen nie na jy dood is nie. Die vreegte van gee, leen nie na ouseboedel nie. Die vreegte van gee, leen die lewe. Maar dat gaan nou na al na kyk. La, dit net. Het leen die lewe. Hy sê, Maar as ons voedsel en kleren het, moet ons daarmee vergenoegd wees. Jy sien, hier kom Paulus, hy sê, as ons voedsel en kleren het, dan is het al genoeg vir ons. Hy sê, maar die wat rijk wil word, val in die versoeking en strikke en baie dwaase en skandelike begeerlikhede wat die mense laat wegsink en verderf en ondergang. Dis die gevaar daarvan. Dis die liefde, hy sê, want die geldgerige, die liefde vir geld is die wortel van alle ewels en omdat sommige dit begeer, het hulle afgedwaal van die geloof, en hulle met smarte dierboer, en ou moet jouself vraag. Op ander plek sê hy, die geldgierigheid is afgoederij. Geldgierigheid is afgoederij. Met ander woord, hy sê, geldgierigheid word een afgod. Wat is een afgod? Dit is iemand of iets wat ek aan bid, wat nie God is nie en dis die vraag wat ons moet vragen, is, wie aanbid ek? My gierigheid? My baatis? My vermoe? My raadgemaak, of aanbid ek God? Nou, hier is niemand wat hier sit en sê, luister, ek aanbid geld nie. So, ontspan. Maar as ek na myself kyk, praat nou van my, ek is die voorbeeld van morgen as ek na myself kyk en ek sê, hoeveel toegeweide tyd spandeer ek aan die versameling die by mekaar maak van geld teenoor die toegeweide tyd wat ek spandeer in die teenwoordigheid en in gemeenskap met God. Ek wil het terugbreng na die hevelik hy het gesê, die man sal sy vader en moeder verlaat sy vrou aantleef, hier 2 word 1 vlees. Ons gesê, die hoogste punt van verhouding, die hoogste punt van ekstase en heerlijkheid van verhouding, is hierdie proces, hierdie, hierdie liefdespel tussen man en vrou, om 1 vlees te word in die huwelik, man en vrou. Maar eindelijk is dit een moors van tyd. Want ons verdien niks as ons dit doen. Kom, sê my. Is dit een moors van tyd? Dit is die beste belegging wat ons in ons levens kan maak. Dit die beste belegging wat jou huwelijk kan maak. Dit die beste belegging wat jou kinders kan maak. Want dit is waar die sprankel lewe van lewe. Nou kom ons vat om terug na ons verhouding met God toe. Hy sê, soos wat ons een vlees in die huwelijk word, moet ons een geest word. God sê hy wat God aanhang is, een geest met hom. Om een geest met hom te word, is om die liefdespel met God te speel. Nou ek praas dit nou, die liefdespel met hom, meteen oor die liefdespel met die goeders. Die goedere, die geld, hoor jy? En nou vraag myself in my leven, met wie speel ek die liefdespel? Of beskou ek die speel van die liefdespel, die verhouding, die intimiteit met God, die tyd wat ek met om spandeerd, waar in my hand stil staan wat ek niks verdien nie? Come on. Maak jy die tyd nie, want ek is man ons drijf. Ek heb jasheid om te doen. Ek moet maak, ons die oes moet afkom Vertaan jy, ons moet die goedes doen. En kyk, wat doen ons aan ons Ons beroof ons self van die liefdespel. En dan kom die ere so, net so te loops en hy sê, te vergeefs dat jylle vroeg opstaan en laat opblij en brood van smarte eet. Net so wel gee ek dit vir my geliefde. Wanneer hy slaap. Kom maar. Sê hylle die geheim, sê nie hoe, hoeveel makkeliker kan dit wees. Nou goed, nou is ou Paulus bezig, hy sê, ou val in al die strikke. Hy sê, maar jy, vers 11, maar jy man van God vlug van hierdie dinge weg en jaag na wat jaag na die gerechtigheid, godsaligheid geloof, liefde leidsamheid, zagmoedigheid nou hierdie goeders wat hy sê, jaag dit na, is goeders wat van binnen kom in my verhouding met hom, kom liefde en zagmoedigheid, en langmoedigheid en hierdie goede ontwikkel die binnen my Dit is dis deel van Godse gees in my. Hy sê, en as ek dit najaag, as ek die liefdespel met God speel, dan is dit die strome van levende water wat uit my binnens kom. Dit is wat ek nodig het. Dit is wat Godse leven vir my is. Salomo geef ons goeie raad. Salomo is die interessante ding. Spreekie 1,19, ondou jy spreekie 1,19, het Salomo gesê, so gaan dit met elke wat onrechtverdige mens maak, uiteindelik ontneem dit die besitter sy leven onrechtvaardige wens. Nou, jy weet, ons het ons altyd gesê, onrechtvaardige wens, dus as ek ek ontvanger inloop, of ek loop my bierman in, of ek, jy weet, ek verduister bykie iets, of ek steel by iemand, of ek betaal iemand sy rekening, of wat ook al ek, sikke goeders doen. Ek sê, dit is onrechtvaardige wens. Maar, ek wil het verdervat. Ek sê, onrechtvaardige wens is een wens, wat God nie aan my toebedeel nie. Wat ek daarmee bedoel, is dit, God sê, ek wil jou sien. God sê, ek het jou gesien. God sê, my sien, my oorvloed is vir jou beskikbaar, kop nie, sterf nie, sal uitleen nie, nie leen nie, dit is Godse seen. Maar besef jy, die gaan ons buiten die pak. En ek jaag een sien na materieel wat ten koste is van my liefdespel met God. Wat soveel tyd en energie van my vat, dat ek die liefdespel met God vervang met die, die spel wat ek speel dit vervang die tyd wat ek het of dit maak inbreek met die tyd wat ek het om te spandeer met my vrou en kinders. Dit maak inbreek op my getuienis na buiten. Want hierdie goed lie skade terwyl ek bezig is om in bezigheid baie succesvol te wees. So wat probeer ons vir mekaar sê? Wat sê Salomo sê so vir ons? Hy sê, Salomo sê, wens wat ek maak ten koste van een hoore prioriteit in my leven. Wins wat ek maak ten koste van die prioriteit van my vrou, my kinders, my verhouding met God, hy sê so onrechtverige wins, hy sê dit het een manier om die besitter sy leven te kost. Wat het leven praat ons van? Ons praat van die leven in oorvloed. En die leven in oorvloed is nie hoe groot my boedel is nie. Jesus gebruik, Lucas gebruik hierdie uitspraak, hy sê, toe hy daar gelijk is, of die beeldgeberik van die reik dwaas, wat sy baie skierig gebouw het, toe sê hy, sê hy hierdie ding, hy sê, a manse, nou moet julle my help, ek soek nou die woorde, kom ons kyk gauw Lucas 12, ek wil net gauw die, ek soek nou die, die specifieke woord, wat hy daar sê, ach man, ek weet nie, ek soek nou net, dit is so my eenvoudige ding, maar hy sê, a lewe hang nie af, van die oorvoet van jou besettings nie, Dis die belangrike ding. Die lewe in oorvloed is nie oorvloed besittings nie. Oorvloed besittings is a byzaak. Dis Godse hart vir ons. Godse hart is dat ons oorvloed van besittings lewe. Maar luister, dis a byzaak. Die oorvloedige lewe is die lewe wat ons het in om. Is om buiten sondagskap te lewe. Is die getuienis van ons lewe. Dis die oorvloedige lewe. is waarvan hy praat. Goed. O Agar het gebid, ons gesê Salomo praat oor die ding, hy sê, neem my besitterse lewe, daar in Spreke 30 praat Agar, hy sê, Heren, laat my nie so ryk wees. Hoe stel hy dit? Hy sê, gee my nie armoede of rykdom nie. Laat my geniet die brood wat vir my bestem is. Hy sê, dat ek nie, as ek oorversaardig geword het, die verloon en wie is die Heren nie en dat ek nie, as ek arm geworden het, steel, en my in naam van God vergrijp nie. David vat het so mooi, salam 16, salam 16 sê die ding, hy sê, die meedsnoer het vir my in lieflike plekke geval, my, my mooi, maar besef jy, die essentie van my erfenis, is die lewe en oorvloed. Luister, God bedink nie, dat ons moet zwaar kry, en dat ons moet sikkel nie. God bedink het nie, armoed nie, God, dit is deel nie nie in Godse plan. As jy die idee het, Godzaligheid is armoede, dan is jy dit totaal. Godzaligheid is oorvloed. Maar luister, die oorvloed kom uit verhouding uit. Die oorvloed is een byproduct van verhouding, van Godse weisheid wat in my werk. As my Godzaligheid, so my verhouding met God, a winstransaksie word, ondou jy wat ons gesê het net nou van die tiende, Malachi 3 vers 10, bring die volle tiende na die skathuis, as jy sal ek, as jy sal ek, dan sal ek die sluise van die jemel opmaak. Nou het God die sluise van die jemel opgemaak. Jesus sê, ek is die een wat uit die jemel kom. Jesaja het profiteer, hy sê soos die reen in die sneeuw van die jemel neerdaal, daar die ene terugkeer, en God trek die sluise van die jemel op. Hy stuur sy woord dat vlees word, om onder ons te kom woon, om die skuld te kom betaal, om die armoede weg te neem, om, vir ons te, om te beskik vreugde olievertredigheid, die gewaad van lofverslaag geest om die aangename jaar van die Heere aan te kondig. Hoor jy, hoe stroom dit? God het die sluis oopgemaak, op grond van sy sy. God sê, wacht nie nou vir my jou tiende, om die sluis oop te maak, die sluis is oop. Dit is een oud-testamentiese beginsel. Die kerk maak sy geld uit tiendes uit. Want hy sit ouwens onder twee goed. Eén, onder skuld. Jy skuld God dit, en ons is jy skuld God nuk. Jy staan ons voor God, op grond van die prijs wat Jesus betaal het. Tweedens, God gaan jou sien as jou tiende gee. Ek het niets vir jou, God het jou gesien. <laughs> en jou tiende gee gaan geen verskil aan God maak nie. Hy het ons eenmaal en altyd voorgeneem om jou te sien, en die gesien sal jy bly. Hoor jy? So sien jy, daar val die tiende beginsel, daar val die as jy sal ek totaal by die deur uit. Maar jy sien, ouwens het gesê, die godsaligheid is ingevend, as ek my tiende gee, dan moet God my sien as ek my tiende gee, dan moet God laat iedereen op die rechte tuin. as God, as ek my tiende gee moet God die oeste sien, dan moet God my inkomst sien, dan moet ek verhoog gaan kry dan moet ek al die goed gaan, ek is jammer dit werk hier so nie wat sê Paulus? kom ons gaan na 2 Korinties 9 toe. 2 Korinties 9 hier kom Paulus nou met die beginsel van saai en maai en as ons na die beginsel kyk dan sien ons iets baie interessants en die antwoord is jy kan nie oes oes verwag as jy nie saad in die grond het nie, jylle wat boere is verstand het as daar nie saad gesaai is nie is daar nie oes nie en dan moet het noodwendig volg, hy sê wie sparsamelik saai, sal sparsamelik maai wie volop saai, sal volop maai, met ander woorde hoe meer saad ek in die grond het Een groter oos kan ek verwacht. Dit is een gegewe. Maar nou hoe moet ons vraag, is dit nie nou weer die tiende begin zon nie? Ek saai nou, dan gaan die heren van die oos gee. He? Is dit hoe dit werk? Nou hoor wat, ek schreef Paulus, Paulus, ek wil gewoon net vir julle die beeld gee, nee. Julle onthou die handlinge gemeente, toe die gemeente ontstaan het na die Petrus het toespraak, 3000 mense te, tot bekeering gekom het, en skielik het daar een enorme ding gebeur in, in Jerusalem, en hordes en duisende mense het toegestroom. Sommige net in weke was het 5000. Hie, kers, dit was nou anders, die, dit was nou gemeente groei daai. Hierdie ons wat praat oor gemeente groei, hulle sal nou daai, dit kan gaan hal. Maar, hoe kom hy daai gemeente so gegroe? Het jy al gedink hoekom? Jy sien, as daar salving is, sal die gemeente groei, en daar was aanvankelijk salving, dis wat gebeur het die dag toe, toe Petrus opstaan op Pinkse dag, toe was die salving van die Heere daar, dit was Godse geest wat gewerk het en beweeg het oor hy ons en 3000 mense is toegebring in een dag. Maar wat doen hulle toe daarna? Hulle gaan toe en hulle sê, hulle verkoop alles wat extra is, hulle hy verkoop hulle huise, hulle ons wat ekstra grond gaat, hulle verkoop hierdie goed, en hulle breng hierdie geld naar die apostels toe. Right, en die apostels deel het vir allemaal uit. So, ek, stel jy nou voor, kom, ons doen dit. Ons doen alke ou wat twee huis het, of ekstra stuk grond het, of iets ekstra het, twee kar het, verkoop een, en bring die geld nou hierna toe. En dan sê ons vir die ouwens, kom kry. En elke keer, sondag as die ouwens, kom hierna toe, dan deel ons geld uit vir die ouwens, soos hulle nodig het. Hoeveel het sondag, sal ik denk julle, sal dit vat, vir hierdie plek, uit, in totaliteit uit sy nata uit baars. Laat die ouwens hierdie werf vol sit. Die ouwens sal touw staan by die hek. Come on, dit is Afrika hierdie. Julle verstaan, nee. Dit is precies wat sal gebeur. Maar wat gaan die gevolg wees? Wat was die gevolg in die gemeente? Die Jerusalem gemeente. Die ouwens het gemeente toegekom vir die kos. Haha, en vir die kleren. En nie vir die woord. Daarom vind ons, toe Paulus en Petrus en die ouwe verder beweeg, toe Petrus na Antiogeë toe uitbeweeg, en daar by Filippi kom en by Cornelius kom en, en die woord gaan verkondig, en Paulus daarna in Antiogeë in die noorde daar van, van Syrië, toe kom die sogenaamde lede van die gemeente uit Jerusalem uit, op Paulus' spoor, en hulle kanse leer alles wat Paulus gesê het, hulle sê, jylle moet weer besnui word, jylle moet die wet onderhoud, jylle bring hulle allemaal terug in die ouwe verbond. Paulus sê, hy sê, as hulle hulle self maar wou vermink, Paulus sê vir die jachelaasheers, weet jylle beduivel om die waarheid ongehoorzaam toe is. Uit jylle die gees van God ontvang, die repreding van die geloof of die, die werke van die wet. Hoor jy, waar kom my ouds veran? Hy kom uit die Jerusalem gemeente uit. Nog een ding, net die rikkie, want nou sêf jy, jy het net soveel extra heise en extra karre en nou bring jy dit in die hoop geld, maar die hoop geld word vannacht kleiner naas niks wat inkom nie want die meeste ouds wat kom vir die handouts is ouds wat niks het om bij te draan nie, want hulle het nie gesnap wat die sien van die here is nie hulle het nie gesnap wat die weisheid van God is om met weisheid te werk en weisheid te handel en wijsheid te saai, en saad in die grond, is het net komaai, so wat is die gevolg, dat Paulus, na die gemeentes toe moet gaan, in Sleunasie, na die Korintiers toe moet gaan, en sê, luister, ek het julle nog nooit vir geld gevra, nie, nie vir my een rekening, nie, He, sê, ek het tente gemaakt, om self te voorzien, hy sê, maar nou staan ek bakkant, want ek vraag vir julle om my bijdra te maak, vir die gemeente in Jerusalem. Want hy klom geld, en hy klom huise, en die extra plaas is kon. Het niks oorgeblei nie. Dit was een volslaam mislukking. Jammer mense, was my die skrif in sy volle context lees, dit was een mislukking, het nie gewerk nie. En daarom dat Paulus nou, hierdie stik wat Paulus in 2 Korintheers, nie geskryf, sê hy, by vers 5, hy sê, ek het dit dus noodzakelik geacht, om die broeders te versoek om vooruit te gaan na julle toe, en julle vroor aangekondigde dankoffer vooraf in orde te bring, so dat dit gereed kan wees, as een dankoffer, en nie as iets wat afgeperf word nie. Nou kom Paulus en hy kom betel eindelijk, vir die gemeente in Jerusalem, nie vir homself nie, vir die gemeente in Jerusalem, kom bedel hy eindelijk, en hy sê, maar, hy sê, ek wil het graag een dankoffer noem, ek wil het nie afpers nie. Hy sê, daarom gaan ek julle nie opsyk, as ek daar by julle kom nie, ek gaan nie my beersie omdop nie, ek gaan nie allerhande goeders doen, snaakse goeders doen vir julle nie, hy sê, maak stier ouds voor uit om vir julle te sê, daar is behoefte in Jerusalem, en die behoefte is so groot, sien julle kans om iets by te dra, so dat julle dit kan in orde bring, as dat ek daar kom, dan kan ek het maar net ontvang en aanstier vir die ouds in Jerusalem, dis wat hy sê, nou gaan hy aan, hy sê, maar denk dan, wie spaar spaarsamelik maar nou praat hy van geld geldmense, hy sê, Wie sparsamelik saai sal sparsamelik maai en wie volop saai sal volop maai. Maar luister, moet toch nou net nie asjeblief nou weer dit lees en nou weer die godzaligheid wensgevend probeer maak Probeer sê, right, ek gaan nou saai, dan moet ek geseen word. Vertaan nie, dan wil ek wens uit die ding uithaal. Hoekom saai ek? Wat saai ek? Ek saai dit waarmee ek geseen is. Ek saai nie om geseen te word nie. Ek wil vir jou sê, as jou beginsel van saai is om geseen te word, is jy die moeilijkheid. Want dan het jy terug naar Malia G3 toe, as jy sal ek. Maar as jy saai, omdat jy geseen is, van die ediceen waarmee jy geseen het, as jy daaruit saai, dan begin dit waarde kry. Hoor jy, dis volop saai, dis wat hy in hierdie context bedoel nie. Nou, jy, ok, kom ons dit gauw, Philippense 4,17 daarby, hy sê, nie dat ek die gave soek nie, maar ek soek die vrug wat oorvloedig word op jylle rekening. Dat is recht. Paulus sê, ek, ek het nie gekom om my gave te soek, ek soek eindelijk een vrug, maar nou verduidelik Paulus, jy het nou gesê, sparsamelik saai en my, en nou verstaan ons hoe dit werk, maar nou gaan hy aan met die korinties, en hy sê vir hulle dit so, hy sê, laat elkien gee, soos hy hom in sy hart voorneem. Dat is geen voorskrif nie, luister mooi, jylle my my hoor, hy sê, dat is nie een voorskrif nie hy sê, laat elkeen gees soos hy om in sy hart voornem. Want God het een bly moedig lief. Wacht bykie, kom ons verstaan het meer. As ons dit so lees, dan sê ons dadelijk, oah, maar God het een bly moedig lief. Met ander woorde, as ek nou nie so bly moedig gege nie, dan het God my nie lief nie. Kijk, wat ons nie sê nie, we sê baie keer meer as wat ons sê nie. Nee, God het allemaal lief, God is liefde God kan nie anders as lief heen nie. So wat probeer Paulus vir ons sê, is, hy sê, God het een bly moedig gegever lief. Hy sê, God het waardering vir God Godse hart, Godse begeerte, is dat daar een bleemoedigheid sal wees. God wil nie hee, dat ons moet gee, want ons moet nie, want dan beteken dit niks. Maar God weet, dat as ek gee uit die vrugheid, as ek gee, omdat daar iets in my gebeur het, en hierbinnen in my maak dit, dat ek wil gee, God sê, daarmee kan ek versoen wees. Daarmee is ek in. Dis wat ek by jou soek. So ek moet nie gee, as jy voel jy moet gee. Hy sê, gee wanneer iets met jou gebeur het die binnenkant. Want as dit die binnenkant gebeur het, dan sal jy een bleig moedige gegever wees. Dit is waarvan Paulus praat. Hy sê, God is een bleig moedige gegever, lief. Hy sê, en hoe nou, en God het mag, om alle genade, die volle som van Godse gedagte, sê, psalm 1139, om alle genade, met anhoor, wat is genade? Genade is alles wat God ons gegeet in sy seen genade is die volle som van Godse gedagte onverdiende gins en ons weet die gins was dat hy sy lewe vir ons gegeet en nou het sy lewe ons lewe en Paulus sê dit daar vir die Philippense, in Philippense 1 daar vers 12-13 hy sê vir my is die lewe Christus, hy sê alle genade is die seen van God, hy sê vir my is die lewe Christus, hy sê daarom of ek lewe of ek sterwe, ek woord aan die Heere, hy sê vir my is die lewe Christus die sterwe, so dan windswees so Paulus' wens wil ek sê, le nie hier nie Paulus' wens le op een ander vlak le in die eeuwigheid, en dis waar hy sê, die sterven so dan my wens wees en dit beteken nie, nou dit sleg wees om het lekker te wees in die jimmel eendag nie soos wat God sy ons geleer het nie dis nie wat Paulus hier sê nie Maar Paulus sê net, of ek lewe of ek sterf het, mag geen verskil nie. Of ek op my voete in die blok sit, of ek oorvloed het en of ek honger het, mag geen verskil nie, want my lewe, my gesintheid, my ervaring, my hoe ek voel word, bepaal dier wat binnen in my aangaat. Hy sê, God wat mag het, om alle genade, nou verstaan julle alle genade nie, alle genade oorvloeg oor julle laat wees, so dat julle altyd in alle opzichte volop kan nie, hoor net hier, hy sê, hier is een sleetel hierin, hy sê, dat ons altyd in alle opzichte volop kan hee, en oorvloedig kan wees tot elke goeie werk. Nou luister, kom ons vat nou weer die boeder as voorbeeld. Petie jare het ons een goeie oes. Petie jaar het ons een zwakke oes. En nou kom Paulus, en Paulus sê, dat ons altyd in alle opzichte oorvloedig kan wees. Nou, hoe werkt dit in die jaar wat een zwak oes is? Wat nou is die jare wat zwak oes is? Kom maar, Is dit nie so nie? Wie van jylle het nog net goeie oeste gehad? Daar is ons jare wat swakke oeste. Maar hy sê, ons moet altyd in alle opzichte, moet ons oorvloed hee. Hy sê, oorvloedig kan wees tot elke goeie werk, soos geskrywe is, hy het uitgestrooi, hy het aan die arme sy geest, sy gerechtigheid bly tot in ewigheid. En mag hy, mag God, wat saad verskaf het aan die saai, en ook brood verskaf om te eet, en jylle saadvermeder, en die vrug van jylle gerechtigheid, laat toeneem. Wat sê Paulus? Kom ons dink biekie. Hy sê, dink daar soean, wie spaarsamelik saai, sal ook spaarsamelik maai. Maar wie volop saai, sal volop my. Soos praat van saad. Wat het God gesaai? Het hy spaarsamelik gesaai? Wat het God gesaai? Hy het omself, sonder reserve, in sy sien gesaai. Hy het omself gesaai. Wat my God? Wie is Godse oes? Ons is sy oes. <laughs> en nou sê hy, oormoe, so ek is die oes. En nou sê hy dat jylle in alle opzichte en alles oorvloedig kan wees, selfs as daar een jaar is. Want hou jy die boom wat by waterstroom geplant, wat die blaar nie verwelk nie, hy sê, selfs in die tyd van droogte is hy nie bekommerd nie, sê Jeremia. Hy tot in die tyd van droogte is hy nie bekommerd nie, hoekom? Daar kom droogte. As jy dier die water gaan, as jy dier die vier gaan, daar kom droogte. Hy sê, maar hy is nie bekommerd nie, hoekom? Omdat daar oorvloedslewe is, luister, in een jaar wat die oos nie so goed is nie, is my rande dalk nie so by. Maar maak het een verskil aan my lewe, maak het een verskil aan die leven van God binnen in my? Dit maak jy sak hoe sleg my omstandighede is nie. Besef jy, daar is een groter offer, een groter dankoffer wat ek kan bring, as rande, as rand en cent. Die groter dankoffer is myself. Ek is Godse saad. Hoor jy? En as ek myself kan gee, as ek myself kan aanmeld, myself kan geë, wat geë? Julle moet het in die myrder gaan lees, Frans wat een paar mooi goed het geskryf, maar hy sê eindelijk om in die spiel te kyk en myself te sien, maar te besef, ek sien eindelijk vir Jesus. Hy sê, om myself te geë, beteken dat mense die Seen van God in my sal sien. Is dit wat hulle sien? want die Seen van God is gister en vandag altyd die selle. Maar jy sien, as ek vandag, Hankie Dory is en mooi en vriendelik en nice is en moore, is ek ongeskikken, simpel. Want die omstandigheid het verander. Wat sien jy ons? Dan verwar ek mense. Wat sy getuigend is, het ek. Maar besef jy, as ek elke dag die selle is, kom kan ek die selle wees? Omdat ek gekoppel is aan die onveranderlijke. Jesus Christus is gister en vandag en altyd die selle tot neewigheid. En as ek gekoppel is van Jesus Christus in my, wat gister en vandag en altyd die sel is, hoor jy, maak my leven nie so nie, wat sien mense? Hulle sien hom, wat gister en vandag en altyd die sel is. En ons het gesê, die grootste getuienis van ons leven, die grootste getuienis wat ons het om mense te trek, is, is een oorwinningslewe. Waarover wil ons oorwin, as ons nie oor ons self kan oorwinnie. Wat help het? Ek wil vir jou vraag, dink aan mense, dink aan mense rondom jou, wat baie geld het vermoende mense. In die algemeen. Ek meen, dat is kostbare ons, wat vermoende mense is, wat kostbare, kostbare mense is, wat die ding raakgevat het, wat as het recht krij. Maar denk nie breer, aan mense wat rechtig rijk mense is. Sê my, hoeveel respect het jy vir hulle? Veelachtig het jy vir hulle. Hoekom? Hoekom is dit dat ons baie keer sikkel met rijk mense? Omdat hulle nie rijk is in die geënd van nyself nie. Hulle kan goed gee, wat ek net zelf gee. Maar onthou nou net, reik is relatief, want allemaal van ons is reik. Gaan valspan toe, dan sien jy wat arm. Ons denk, ons is arm, maar tegen hulle is ons allemaal reik, so is ons eindelijk allemaal reik. So my nie denk, ons verwees nou na, na die en daai wat reik is, en ek is nie reik nie, ons is eindelijk allemaal reik. Maar verstaan jy die beginsel, waar oor gaan dit hier? Dit gaan nie oor wat ek gee in rande nie, dit gaan oor wat ek gee in lewe. <laughs> rande is een bijzak. Die oorvloed van die Heere in my lewe is die lewe, is die lewe van Jezus Christus. Die materiële welvaard is een bijzak. Dit is daar, maar is een bijzak. En daarom, as ek geld bele in die koninkryk, is dit een bijzak. Maar wat bele ek? Ek bele my lewe. Nou kom hy en hy sê, denk daaran, wie is paarsamelik saai, sal paarsamelik my. Wie volop saai, sal volop my. 2000 jaar gelede, het God sy sien gesaai, het God omself gesaai in sy sien. En elkeen van ons wat hier sit, is een product van dit wat God my. Hy my nog steeds. En ek wil vir jou vraag, waartoe gaan jou leven? Waarop loop jou leven uit? Gaan daar een jaar of 10 jaar of 20 jaar of 30 jaar of 2000 jaar na jy gelewe het een verwijsing wees? van ek is die saad wat opgekom het wat hy of sy gesaai het is dit nie die wonderlikse ding om die getuigings te kan hee van my pa, my aardse pa, om te sê hy het saad in my leven gesaai en hy saad in sy oos vandag koman is dit nie die eeuwige saad is dit nie die saad wat saak maak Ek meen, hoeveel ouders het groot boedels gebouw, en hulle kinders baie, baie goed nagelaat, en rijkblad erf, en hoeveel van die geslachte, kijk nou die dag na, veiling, uh, uh, veiling wat aangekondig word, en ek ek, ek, ek, ek sien dit by een van die boere, sien ek daar die pamflet oor die veiling. En hy sê, sien jy dit? Ek sê, ja, ek sien, wat bedoel jy? Hy sê, jy sien nie. Hy sê, kyk daar, dis die derde geslag. Hy sê, ou het begin, toe het pa het groter gemaakt, sê dit verloor, nou verkoop hulle dit uit. So baie keer gebeur dit in ons levens. Hoeveel keer moet ons dit nog sien? Luister, ek wil nie julle bang praat met goed nie. Ek wil net sê, waar gaan het? Gaan nou oor een vervulde lewe. En daar maak Paulus hier die stelling, hy sê, hy wat saad verskaf in die saaier, sal ook brood verskaf om te eet, en julle saad jou lewe, dit wat die saad is, nou vergeet ons van geld. Nou praat van jou lewe. Hy sê, jou saad, jou lewe vermeerder en die vrug van jou gerechtigheid dat toeneem. Die vrug van gerechtigheid, wat is gerechtigheid? Gerechtigheid is hier die verbinding, die verhouding wat ek met God het, omdat ek Jezus my die prijs betaal het en ek recht met God is. Hy sê die vrug daarvan dat toeneem. Hy sê so dat jylle in alles rijk kan word tot alle milddadigheid hy sê, hiphop geld nou nie uit, hy sê, tot alle milddadigheid, hy sê, want wat gebeur, hy sê, as ek my leven kan gee, wat sê die skrif, Paulus roep uit in Romeine 8, hy sê, as God dan sy eie sien nie gespaard het nie, man volgens al my oorgee, dis God sy saad, hy sê, sal hy ook nie, saam met sy saad, saam met sy sien, ons alles uitgenade skien, hy sê sal dood of lewe of overhede of macht of dienswoordig toekomende dinge of hoogte of diepte of engele of overhede of enig ander skipsel, ons kan sky van die liefde van God, en hy het sy sien gegee, wat meer kon hy gee, hy sê so alle milddadigheid, alles wat hoogte en diepte en dienswoordig en toekomende dinge, omstandighede, siekte, elende, tekorte, wat ook al wat teen my kom, hy sê dit word alles genetraliseer, alles gekanceleer, dier een ding, ter die liefde wat my God ons in Christus Jesus lief gehad het. Hy sê, nou is dit ons leven. Hy sê, so dat jylle, okay, die vrug van jylle gerechtigheid laat toeneem. Hy sê, so dat jylle in alles reik kan word, in alle moldarigheid, want nou, as ek sê, ek het myself gegeen, ek het my leven gegeen, wat sal ek dan terughou van my goed? Hoor jylle die beginsel? Kan jylle sien hoe flims like die leikie tiende nou? Nou, Want as ek sê, ek het my leven gegeen, ek behoort aan die Heere. Ek leef nie meer nie, hy leef nou in my. En my leven moet nou refleksie word van wie hy is. En dis waar die gelijkheid moet wees, want ek lewe uit die oorvloed van binnen en nie van die omstandighede nie. Wat moet gebeur? Hy sê, as ek dit alles gegeet, as ek myself gegeet, wat sal ek vir jou terughou? Hoor jy wat sê, sê die skreef Nieuwe Testamenties, hy sê, wat sê, help het julle om te sê, ek het jou lief en vir jou naaste te sê, gaan en wees versadig, maar jy gee nie van wat die nodig het. Maar jy sien, as ek myself gegeet, dan het ek geen probleem om my goed te gee nie. Is dit nie die makkelijkste ding in die wereld, om uit die oorvloed van my vermoe, van my finansies, vir een ouwe 10 rand, of 100 rand, of 20 rand, of wat ook al te gee, vir een ouwe op die straat, 5 rand of 10 rand te gee, en weg te rij en sê, hm, ek het my kant gebring. Wat het ek gedoen? Wat het ek gegeen? Niks. Los die vijf rand op die tiende kyk om in sy oog, sê, wat is jou naam? Sê, jou naam het betekenis, besef jy die Heer het het vir jou leven. Het jy my dan my meer gegees, tiende rand nie? My sien so makkelijk vir ons om, ek wil amper sê, die skuldgevoel wat ons ervaar oor ons wat nie het nie. Die skuldgevoel af te koop soos een spoedkaartje. Af te koop die 10 of die 20 of die 100 of die 1000 rand. Wat ek ook nie hand stop. En ek draai om, en ek gee om nie een tweede gedachte nie. Ek is klaar met om. Ek het om. Baie goed baandel. Come on, manna. Dis nie het liefde nie. Dis nie God nie. Ek praat met myself. Moet nie denk, ek wees het vonger aan jou nie. Dit is nie liefde nie. Besef jylle, waar is dit nodig? Had ek tydens pandeer in Godse teenwoordigheid, so dat sy liefde in my kan opstaan en ek kan omgeef vir hy ouwe bedel. Ja man, ek weet hy bedel, ek weet hy gaan snuif, ek weet al hy goeders. Ek kan ek klomp argumenten maak, maar wie waar oor snuif hy? Wie waar oor hy? Hy het nie die goeie nies gehoord, ek en jy het nie. En ek en jy is sy goeie nies. Ek en jy is sy koppeling aan goeie nies. As, as by, ek en jy dit laat voorbij gaan, wat het hy dan? Dan gaan hy morgen en oormorgen nog steeds stuif. Morgen en oormorgen nog steeds bedel. En ons gaan na langs kom nie. En ek wil dit afsluiting kom Paulus en hy sê hierdie ding. Hy hy sê, dat jy reik kan word, tot alle moeldadigheid wat danksegging aan God dier ons bewerk. Besef jy wat gaan gebeur? Want as jy hieruit lewe, gaan nie vir jou raak nie. Wie gaan hulle sien? Dat er gaan nie die mens sien nie. Dat er gaan Jesus Christus sien. Ek wil vir jou vraag, as jy goed doen aan iemand, wat sien hulle, vir wie sien hulle? Sien hulle vir jou of Jesus Christus, hulle jou sien, het hulle verkeerd gesien. Dan is dat fout in die goed doen. Ek sê nie, sit het nou op hou nie. Maar hoor mooi wat daar moet gebeur. Die my en jou gee van ons self, gee van ons levens, moet gedreig word vanuit die liefde uit, wat ons oorwellig het, wat ons gegryp het, Godse liefde vir die persoon. Wie wat, dan gaan hy nie jou sien, hy gaan nie jou onthou nie as hy wegstap met sy 10 rand, of sy niks, maak nie saak wat jy gee nie. Jy het jou self gegee. Goeie nies gegee. Dan gaan hy wegstap met die beeld van God. Nie jou beeld nie. Hy sê, en dan sal die dankzegging by God bewerk. Want die bediening van hier die hulbetoning voorsien nie alleen in die behoeftes van die heiligis nie. Maar is ook oorvloedig dier baie dankzeggingen aan God, sê Paulus. God gaan uiteindelijk die eer krij. Die mense gaan God sien. Ons praat van die Nieuwe Testamentiese gemeente al vir weke. Dis Nieuwe Testamentiese gemeente. Dis hoe die Nieuwe Testamentiese gemeente sy finansies bestuur. As ek sê finansies, fysische finansies, sal jy sien wort daar by die saak. Sal jy sien, daar is nie gebrek aan brood nie. Maar as is daar Maar luister, dit kan vol van fysische finansies wees. Ons kan oorloop, ons kan bankrekening van miljoen hee. Maar wie wat? As ons nie liefde het nie. As die ons in die straat nie, nie Christus in ons kan sien nie. Wat beteken betekende dan? Dat het nie waar nie. Prijs, Heere Vader, dankie dat u met ons praat, dat u vir ons uitneemender weggeef dat hy vir ons een lewe gegeet, dat elk een van ons, dat daar nie een is hier wat baie het, en een wat min het nie, maar dat elk een van ons, die selwe, kwaliteit en kwantiteit, die lewe van Christus, binnen ons dra. En jyre, dat daar nie meer een verskoning van my kan wees, om te sê, ek het nie om te gee nie, vader, ek het soveel om te gee, elk een van ons soveel om te gee, dankie vir die grootse voorrecht, dat, dat ons jy sacht is en dat wat ons gee is niks anders as wat jy vir ons gegeet nie, as die lewe wat jy vir ons gegeet nie dankie vir die voorrecht om met jy een te mag word, een te mag wees, die liefdespel met jy te speel vervul te word met die ekstase en die heerlijkheid van die tegenwoordigheid wat die paarskyp sal volmaak so, dat het sal oorloop na ander toe. En dat die wereld sal sien, dat ons die disciples is. Ek eer die daarvoor in Jesus naam.